pe pământ, el tată, Emisiunea creștină de radio Evanghelia Rumina Vieții întâmpi în ascultătorii cu prilejul lectiunii C096. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, care în următoarele 30 de minute va aduce vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu sub forma unui mânânânc de cugetări și meditații asupra versetelor Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Versetul de astăzi cu care ne vom începe lecțiunea de zi este versetul 5 din 1 Corinten, capitolul 14 unde vom ajunge după ce mai întâi vom citi un fapt care ne poate da mult de gândit credincioșilor. Citeam astfel că în Laos, o țară în plin progres, trebuia să urmeze la tron un creștin. Pentru că populația era în mare parte necreștină, el a refuzat domnia pe motivul că nu poate trece prin ceremoniile păgâne ale încoronării. Parlamentul l-a rugat totuși să accepte și să considere ritualul ca pe o simplă formalitate. Creștinul le-a răspuns că nici așa nu-i de acord, deoarece această, anumită el, rezervă mentală înseamnă o necinstire spirituală nedemnă de un supus al regelui regilor. Urmarea a fost că tot restul vieții lui a fost nevoit să trăiască din 5 pe rupii, egalat ai cu 5 dolari în primele decenii ale secolului 20, cu 5 dolari pe lună, ca un cetățean dintre cei mai de jos. Nimic mai regesc însă decât refuzul de a primi bogății și onoruri cu prețul unei singure minciuni, fățărnicie pe care creștinii de rând o practică vai, nu o singură dată în viață. Cât de trist este să vezi astăzi credincioși care sunt puși încă în fruntea adunărilor, să conducă adunări de sute de persoane, trăind în mod conștient și deliberat cu astfel de compromisuri. Ei au deviza următoare. Dumnezeu nu se amestecă în afaceri. În ce privește afacerile, Dumnezeu este lăsat la o parte și aici dictez numai eu. Aceasta, de fapt, este deviza celor mai mulți, creștini care au afaceri, pentru că cinstit. E foarte greu în afaceri, eu nu zic neapărat imposibil, dar este extrem de greu ca în afaceri să poți să fii cinstit. N-am să spun mai mult decât atât. Acești creștini însă care spun că Dumnezeu nu se amestecă în afaceri și că acolo pot face ce vor ei, pentru ei versetul 31 de la 1 Corinten, capitolul 10 care spune... Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu, zic, Versetul acesta pentru creștinii care au afaceri pentru cei mai mulți dintre ei nici nu există în Biblia lor sau ar trebui să credem că nu există. Iată ce lecție minunată ne dă credinciosul acesta din Republica Laos care a renunțat nu numai la un câștig de, hai să zicem, de cine știe câți dolari, ci a renunțat și la poziția de președinte al țării și negreșit o avere impresionant de mare. De ce? pentru că el n-a vrut să facă niciun compromis și slujea cu adevărat pe regele regilor, pe președintele președinților și el știa că ceea ce dă lumea, toată lumea la un loc, nu poate egala cu ceea ce dă cu adevărat Dumnezeu în viața aceasta, cât și mai ales în cea viitoare. Fratele meu care te ocupi cu afaceri, care este statutul dumitale înaintea lui Dumnezeu? Ți-ar place să vină Domnul Isus și să se uite în toate hârtiile dumitale? Chiar de ți-ar place sau de nu ți-ar place, El știe tot ce ai scris acolo și cunoaște și realitatea. Dacă până acum nu ți-a zis nimic și te-a lăsat să încasezi mulți bani pe care i-ai luat în mod necinstit, înșelând fie statul, fie pe oameni, dându-le la oameni un salariu de nimic ca să-ți poți mări tu avuția, dacă le-ai făcut toate acestea și Dumnezeu încă nu ți-a spus nimic și te-a lăsat în pace, n-a făcut-o pentru că n-ar ști, ci pentru că are răbdare față de tine a avut până astăzi când ai ascultat aceste gânduri, socotind că poate vei lua aminte și îți vei face bine socotelile și nu ți vei vinde sufletul pentru niște lucruri pământești care oricum pierd odată cu întrebuințarea lor. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, folosește, te rugăm, și timpul acesta pe care îl stăm înaintea ta ca un prilej de cercetare pentru toți aceia care uită că tu le vezi pe toate, le cunoști pe toate și care nu-și dau seama de adevărata valoare a lucrurilor. Pe toți aceia care s niște lucruri pământești trecătoare de o clipă mai grozave decât lucrurile care trăiesc o veșnicie cercetează și pe ei, cercitează ne pe toți și ajută-ne, Doamne, să cunoaștem adevărata viață, adevărata valoare a părtășiei cu Tine și să nu o dăm pentru nimic, nici în lumea aceasta, nici în cea viitoare. Amin. Dacă vrei să moștenești,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 ce ai făcut în tinereciu să rămână ești doar un pumn de tărâm subretul e tot ce mai oare cui vrei să-l predai ce bine ar fi să ne gândim acum la toate aceste lucruri la adevărata valoare tot cei mai jos de soare piere odată cu întrebuințarea lor fie că le părăsim noi fie că ne părăsesc ele, numai ceea ce facem în numele Domnului Isus, și pentru slava Lui rămâne cu noi și ne umple cu adevărat inimile, dându-ne de plina și desăvârșita satisfacție și împlinire și aici pe pământ și în toți vecii care vin.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 În primele versete ale acestui capitol, trei daruri sunt scoase în lumină, cel al prorociei, al limbilor și al tălmăcirii, dar cel care le întrece pe toate este dragostea. Care este motivul care ne-ar face să dorim unul din aceste trei daruri? Haideți să fim sinceri și să răspundem la această întrebare în noi înșine și în fața lui Dumnezeu. Oare pentru ca să fim desăvârșiți în dragoste și smerenie? Atunci, dacă acesta e motivul pentru care căutăm un dar, de ce nu căutăm direct dragostea? Orice alt imbold decât dragostea, când e vorba de a căuta daruri, este fals. Aș dori ca toți să vorbiți în limbi, spune aici cuvântul, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi afară numai dacă tărmăceste aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Să luăm aminte, Sfântul Pavel nu disprețuiește vorbirea în limbi, deci asta trebuie să audă și mulți credincioși care o privesc de sus. Nu, nu, cuvântul lui Dumnezeu nu disprețuiește vorbirea în limbi, dar în același timp stabilește precis diferența dintre acest dar și cel al prorociei sau alte daruri care sunt spre folosul celor mulți. Să subliniem bine un lucru. Pentru a fi înțelese, limbile ar trebui tâlmăcite. În adevăr, a vorbi în limbi înseamnă a spune, prin insuflarea Duhului Sfânt, lucruri minunate, dar prea înalte ca să fie înțelese de toți oamenii. Cine vorbea în limbi, Putea să pară puternic, putea să stârnească admirația credincioșilor, totuși rămânea mai prejos decât prorocul, căci el se întărea pe sine însuși, în timp ce prorocul zidește întreaga asistență, întreaga biserică. Prorocul este mai mare decât cel care vorbește în limbi, pentru că prorocul zidește biserica lui Dumnezeu. Cel care este mai folositor altora are, ca să zicem așa, rangul cel mai mare, deci slujirea hotărește rangul pe care să-l aibă cineva în adunarea lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu. Așadar, în împărăția lui Dumnezeu, un om se prețuiește nu după înălțimea însușirilor lui, ci după chipul cum a întrebuințat aceste însușiri în folosul celorlalți. Slava adevărată stă în uitarea de sine. Acesta este și gândul marelui apostol pe care vrea să ne-l transmită, să-l scoată la lumină în capitolul despre dragoste. Omul credincios nu are altă țintă pe pământ decât să cunoască această viață plină de dragoste și de slujire, care este chiar viața cerească. Iată pentru ce când vom trece dincolo de materiei, vom descoperi că lucrurile cele mai de seamă nu vor fi ale oamenilor care au fost cei mai strălucitori pe pământ, ci mai degrabă ale acelora care își vor fi întrebuințat talentul în slujba lui. lucru pe care Dumnezeu îl cunoaște și îl vede foarte bine. La versetul următor, versetul 6 din 1 Corinteni 14, căpătăm următoarea lumină. Într-adevăr, fraților, de ce folos v fi eu, spune aici Pavel, dacă aș veni la voi vorbind în limbi și dacă cuvântul meu nu va aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie și nici învățătură? Dragii mei, nu mărimea darului pe care îl ai, nici a lucrului pe care îl faci, ci... Folosul pe care îl aduci adunării credincioșilor, adică bisericii și lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Iată gândul, iată criteriul după care trebuie să te conduci urmașurile a lui Hristos, fratele meu. Căci dacă nu aduci folos, lucrezi și trăiești degeaba. Dumnezeu nu se bucură de tine și nu-ți dă binecuvântarea sa. Cercetează-te serios în această privință și încetează orice umblare după lucruri care nu aduc folos, oricât de bune ți s-ar părea și oricât de biblice ar fi. Într-adevăr, fraților, spune Pavel, întreabă Pavel aici, de ce folos v fi eu dacă aș veni la voi vorbind în limbi și dacă cuvintul meu nu va aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie și nici învățătură? Sfântul Apostol Pavel primise daruri limbilor mai mult decât corintenii, așa cum vom vedea la versetul 18. Ba, încă el a fost răpit într-o zi până la al treilea cer, unde a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească, cum vom vedea când vom ajunge la 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 4 a avut această vedere în stare de extaz, de răpire sufletească și în mod deosebit a primit atunci darul limbilor, dar a păstrat în tăcere și darul primit, cât și descoperirile avute, pentru că toate acestea nu foloseau la zidirea bisericii și nici la mântuirea păcătoșilor. Ele nu le arătau pe Hristos cel răstignit și înviat, singurul de care are nevoie sufletul omului și de aceea, nu le înălța și nu se lăuda cu ele. Era ceva personal între el și Dumnezeu, era o întărire duhovnicească personală de care nu lega nici mântuirea și nici primirea Duhului Sfânt. Și oricât deslăvite au fost lucrurile acestea, Sfântul Apostol Pavel este, atât cât ne arată Scriptura, dacă vreți, un moise al Vechiului Testament, dar oricât de au fost aceste descoperiri, aceste vedenii, răpirea lui până la al treilea cer, el n-a vorbit despre ele pentru că nu aduceau folos imediat bisericii. În versetul de mai sus, Sfântul Apostol Pavel amintește câteva lucruri care folosesc la zidirea bisericii și la propășirea lucrării lui Dumnezeu pe pământ și anume, descoperire, cunoștință, e vorba de cunoștință curată, prorocie, adică proclamarea voiei lui Dumnezeu și apoi învățătură. Fiecare din aceste cuvinte arată că apostolul căuta să dea o mărturie clară care să fie înțeleasă de toți lucru pe care nu l-ar fi putut face nici de cum prin vorbirea în limbi. Deci biserica are nevoie de descoperire, cunoștință, prorocie și învățătură. Vorbirea în limbi nu îi aduce niciun folos. Duhul Sfânt ne spune lucrul acesta și noi, dacă suntem credincioși și ascultători de Dumnezeu, să luăm aminte la ceea ce ne învață Duhul Sfânt și să căutăm totdeauna folosul altora prin darurile primite de la Dumnezeu. În continuare la versetul 7 ni se dă următoarea lămurire. Chiar și lucrurile neînsuflețite care dau un sunet, fie fluier sau o alăută, dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta? Dragii mei, unul din semnele copiilor lui Dumnezeu și al lucrătorilor pe ogorul Evangheliei este claritatea, deslușirea. Cei oare mai deslușit ca lumina într-o noapte de smoală? Și copiii lui Dumnezeu sunt raze țășnite din soarele neprihănirii, care este Domnul Isus. Marea grijă pe care trebuie să o avem necurmat, noi, credincioșii, este să nu lăsăm nimic din lumea de acum, să acopere sau să încurce viața noastră, să fim deslușiți în trăire, în vorbire și în lucrare. Din toată ființa noastră să țâșnească lumina și limpezimea, căci nu la întâmplare trăim noi pe pământ, ci suntem așezați de Dumnezeu într-un loc anumit ca să deslușim căile, să luminăm pe oameni chemându-i la adevăr și mântuire. Credincios, nedeslușit în gândirea, vorbirea, trăirea și lucrarea lui, ce poate fi mai urât și mai răspângător? Este o piedică pentru oamenii care au nevoie de eliberare. Prin viața mea trebuie să se cunoască mai desflușit calea Domnului și planul lui de mântuire. Aceasta trebuie să fie de viza mea în tot timpul și în orice loc. Spune deci versetul nostru, versetul 7 de la 1 Corinteni 14, chiar și lucrurile neînsuflețite care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută, dacă nu dau sunete cine cineva cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta? Sfântul Iangură de Aul zice așa, dacă de la cele neînsuflețite noi cerem claritate și armonie, apoi cu atât mai mult ni se cere nouă ca să fim lămuriți față de oameni prin tot ce sunt, să fac mai înțeles gândul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea păcătoșilor și cu privire la ceea ce trebuie să fie Biserica lui Hristos pe pământ. Să fiu un instrument în mâna lui Dumnezeu prin care să se cânte deslușit cântarea Harului Mântuitor. Să doresc tot ceea ce m-ar putea face mai deslușit și mai folositor adunării lui Dumnezeu pe pământ. Și atunci sunt deslușit cu adevărat când prin tot ce spun și tot ce fac, îl arăt pe Domnul Isus mai limpede și mai frumos, ca toți să-l înțeleagă și să-l primească fără greutate în viața lor. La versetul următor, la versetul 8 din 1 Corinten 14, căpătăm următoarea lămurire. Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Atât în versetul acesta cât și în cel dinainte. Pentru a arăta mai limpede rolul vorbirii în limbi în biserică și în lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, Apostolul Pavel se folosește de o ilustrație luată din domeniul muzicii și foarte ușor de înțeles. Fluierul, alăuta și trâmbița trebuie să dea un sunet înțeles, căci numai așa sunt de folos. Dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Fluierul și alăuta sunt pentru timp de pace Trâmbița este pentru timp de război. În Vechiul Testament, din Trâmbiță sunau preoții la anumite sărbători și în anumite timpuri, după cum erau învățați prin cuvântul lui Dumnezeu. Toate sunetele pe care le scotea Trâmbița arătau poporului gândul și voia lui Dumnezeu care trebuiau împlinite spre bunul mers al vieții și spre propășirea lucrării sfinte. Nimic nu era de formă, nimic nu era fără un rost pentru tot poporul. În biserica Domnului, de asemenea, tot ce se face, se face și trebuie făcut cu un scop precis pentru toate mădularele bisericii. Nimic de formă, nimic egoist. Dacă se cântă, să se cânte frumos și pe înțelesul tuturor. Dacă se vorbește, să se vorbească limpede, simplu și convingător ca să înțeleagă și femeia bătrână cu auzul slab și copilul care încă n-a pășit în frământările vieții. Așa a vorbit Domnul Iisus, așa au vorbit apostolii, așa au vorbit și vorbesc toți credincioșii care au pe inimă mântuirea sufletelor și zidirea bisericii. Dacă trâmbița, spune versetul acesta, dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Tot ce exprimă limba trebuie să fie de înțeles. Dacă o vorbire în altă limbă, în stare de extaz, nu este tălmăcită, la ce folosește ea? Să fim atenți la ceea ce ne învață Sfânta Scriptură, să nu fim împotrivitori lui Dumnezeu, de rămând în loc să zidim. În continuare, la versetul 9 de la 1 Corinteni 14, cuvântul ne dă următoarea lămurire. Tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt. Lumină, limpezime, claritate acesta este Dumnezeu. El vrea pe orice care să înțelegem adevărul ca să fim mântuiți și să ajungem la desăvârșire. De aceea a trimis în lume pe Fiul Său ca să-și dea viața ca jertfă pentru răscumpărarea și luminarea noastră și tot pentru aceasta a trimis pe Duhul Sfânt ca să ne călăuzească în tot adevărul. Prin tot ce ne dă, vrea să ne facă asemănători lui ca să fim fericiți și să ajutăm și pe alții să ajungă la mântuire și fericire. Tot ce vine de la Dumnezeu este limpede și luminos pentru că tot ce dă El are în vedere mântuirea păcătoșilor sau zidirea celor mântuiți a bisericii. El vrea să se facă înțeles de orice inimă sinceră. Chiar anumite taine pe care le dă nu rămân taine pentru multă vreme, ci le descopere unor slujitorii săi ca să le spună pe înțelesul tuturor spre zidirea bisericii. Dacă dă cuiva darul vorbirii în limbi neînțelese, atunci dă și darul tălmăcirii acestor limbi ca să nu se facă în zadar. În absența unei tămăciri, vorbirea în limbi nu este decât o vorbire în vânt. Așa ceva în lucrarea lui Dumnezeu nu-i cu putință. Unde nu este darul tălmăcirii, vorbirea în limbi nu-i de la Dumnezeu. Să nu uităm că diavolul imită lucrările lui Dumnezeu, de aceea trebuie să avem mare grijă ca să nu fim înșelați. Sunt multe imitații diavorești în lume și multe dintre ele seamănă aproape perfect cu lucrarea originală pe care o imită. Tot așa și voi, spune cuvântul, dacă nu rostiți cu limba o vorbire înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt. Vorbire în vânt, luptă în vânt, cum se arată la 1 Corinteni 9:26, lucrare în vânt, iată ceea ce nu trebuie să aibă creștinul în viața lui. Și nu va avea atâta vreme cât rămâne contopit cu Domnul Iisus, ascultând în totul de cuvântul său. Să ne ferim, frații mei, de vorbe neînțelese, de lucrări încurcate, de lupte străine, de lupta cea bună a credinței, ca să putem fi folositori lucrării lui Dumnezeu pe pământ și să avem grijă să vorbim pentru folosul bisericii. În versetul următor, la versetul 10, 1 Corinteni 14, ni se face cunoscut că sunt multe feluri de limbi în lume, Totuși, niciuna din ele nu este fără sunete înțelese. Dacă în lume, în lucrările ei, toate limbile sunt alcătuite din sunete înțelese, cu cât mai înțeleasă trebuie să fie limba sau vorbirea duhovnicească în lucrarea lui Dumnezeu? Dumnezeu este Dumnezeul luminii, cum citim la 1 Ioan 1,5, și tot ceea ce dă El este lumină și duce spre lumină. Lucrările lui limpezesc totdeauna calea vieții și fericesc inima omului. Cu câtă putere stăruiește Sfântul Apostol Pavel asupra adevărului că vorbirea în limbi neînțelese nu este spre zidirea bisericii și în felul acesta nu e un dar de mâna întâi după care trebuie să umble creștinul. Și lucrul acesta se vede și din versetul de mai sus. Dacă trebuie să dorim un dar și într-adevăr trebuie, atunci, să umblăm după darul cel mai ușor de înțeles și care poate fi cel mai folositor zidirii bisericii și lucrării lui Dumnezeu în general, nu daruri prin care ne zidim numai pe noi înșine, în mod strict individual. Acest dar după care suntem îndemnați să umblăm, darul acesta nespus mai bun este dragostea. Nici o limbă nu are sunete mai înțelese și mai plăcute urechii și inimii ca limba dragostei. Dumnezeu ne-a vorbit nouă, păcătoșilor, prin limba dragostei. Aceasta e limba noului regământ, aceasta e limba veșniciei. Semnul că ești născut din Dumnezeu și că ești botezat cu Duhul Sfânt este dragostea. Nu este oare plin de înțeles faptul că în toate epistolele, afară de 1 corinteni, apostolul Pavel nu mai amintește despre vorbirea în limbi, dar în toate celelalte spune despre dragoste? Nu este aceasta destul de semnificativ pentru noi toți cei care suntem cu inima sinceră și dorim într-adevăr să slujim lui Dumnezeu și bisericii sale? Iată! Așa cum s-a mai spus, cum se arată în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu este dragoste și El este dragoste pentru că asta este esența Lui. A umbla după dragoste înseamnă a te umple tot mai mult cu el și ca să te umpli tot mai mult cu Dumnezeu trebuie să te lepezi tot mai mult de tine. Și cu cât te umpli tot mai mult cu Dumnezeu cu atât ești tot mai plin de toate darurile de care el are nevoie ca prin ele să poți sluji biserica lui Dumnezeu, trupul lui Hristos, lucrarea la care lucrează acum întreg cerul cu toată oștirea lui. Iubiți ascultători, să facă Domnul Dumnezeu și din noi lucrători sârguincioși în via Lui, întărind biserica Lui, pregătind-o pentru întâlnirea cu Domnul Isus Hristos, ca prin aceasta să grăbim venirea Domnului Isus, să ne ia și să fim totdeauna cu El în veci. Aducem la cunoștință aici încheierea programului C096 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. De Maria ca